Meggyújtotta a zseblámpát, és kapkodva keresgélni kezdte az eltunt a fa körül, de hiába. Csak az idejét vesztegette. Erre a fa mögé lőgte a ládát, és kezében a kalapáccsal meg zseblámpával rohanni kezdett a nyaraló felé. A rémület szinte szárnyakat adott neki. Tavasz óta festegették, és tapétázták a tölgyes házat, de emlékezete szerint semmi olyat nem csináltak, amihez szök kellett volna. El sem tudta képzelni, hogy hol talál szöget. Rajszög, tapétaszők, meg mindenféle csavar volt bőven a konyhafiókba, de szög egy sem. Hazelt elhagyta a bátorsága. Ész nélkül rohangált szobáról szobára, idegesen, kapkodva keresett egy szöget. Négy kézlábra ereszkedve mászkált körbe a nappaliba csavarhúzóval, meg a körmes kalapáccsal próbált legalább egy szöget kihúzni a padlóból. Régi törf a padló volt, kemény, mint a vas. Hézől végül is felült, és mélyeket lélegezve megpróbált önuralma erőltetni magára, hogy tiszta fejjel gondolhassa át a helyzetet. Lassan felállt. A fáskamrába kell szöget keresni? Persze, hogy ott. Ott sem hevert szabadon, egyetlen szög sem, de a fásláda durva rekeszfalai puha fenyőfából készültek. Hazel megpróbálkozott az egyik rekeszfallal, de a szöget nem bírta kihúzni belőle. Addig feszítette, míg az egész darabka kiszakadt, és négy szög, amely tartotta, a hegyével fölfelé állt ki a fából. Most már ki lehetett húzni egyet. Visszatért a nyírfához, beleverte a szöget, és csak akkor jutott eszébe, hogy egy faládánál, amelyből bizonyára könnyedén kihúzhatta volna a szöget, amiért őrült izgalmába feltúrta az egész nyaralót. Hisztérikusan felnevetett, lelépett a ládáról, és rávirágított a táblára. Hülye vagy! mondta magának. Kielégítette, amit látott. A hasadék nem látszott, ami meg az elgölbült szöget illeti, hát az miért ne lehetett volna ott eddig is. Már nem gondolt Ralfra meg a tófenekére sűjjett kocsira, a félelem eltelelte róluk a gondolatait. Ma éjjel már nincs ideje Ralfon töprengeni. Tervének nagy része még hátra van, hogy egyszer mindenkorra biztosítsa magát minden gyanú elől. A kocsi bejárónál Hézzel kihúzott háromszöget a csomagoló ládából. A láda veszedelmesen ingott, mikor Hézzel rá áll, de végül is elbírta a súlyát, amíg Hézzel visszaszögezte a tölgyes ház feliratú táblát a fára. Az izgalom csak akkor jött ki rajta igazán, amikor újra a konyhában volt. Még ahhoz se volt eleje, hogy levegye magáról az esőkabátot, csak leroskadt egy székre a nyitott, bemelegedett sütő előtt. Csapdottan összegörnyedve ült, borzongott, vacogott a foga, és a keze úgy elgémberedett, hogy a melektől sem engedett fel. Míg behúny szemmel sem tudta maga elé képzelni Eugene arcát, hogy vigasztalást és biztatást merítsen belőle. Csak ráfot látta egészen tisztán maga előtt, ahogy az ajtóban áll üres tekintettel, üveges arccal, indulásra készen mcquine -ba. Csak őt. Pillantása a tűzhely elektromos órájára esett. Fél tizenkettőt mutatott. A késői időpont arra kényszerítette, hogy akármilyen fáradt is álljon fel. A székre az esőkabátját, és bement a nappaliba. A feketén tátongó kandalló döbbentette rá, hogy már régeségbe kellett volna gyújtani havalójában a férjére vár. A kosárban elegendő gyújtós hasápfa meg újságpapír volt. Megrakta a tüzet, és néhány percrel letérdelt eléje, hogy érezze a vidám lágnyelvek jól eső melegét. McQuine telefonszámait nem lehetett közvetlenül feltárcsázni. Hézzel kikereste a Johnston féle italüzlet számát, és bemondta a központnak. Noha tudta, hogy az üzlet tízkor bezárt. Nem is vette fel a kagylót senki. Aztán kapcsoltatta az egyetlen McQuine-i kocsmát. Amikor egy durva hang megszólalt, hogy halló, Hazel megkérdezte. Ott van Mr. Ralph Clement. A kocsmáros bizonyára tudja, kiről van szó. Ralph elég gyakran megfordultott. Nem, asszonyom, nincs itt, mondta a férfi. Nos, itt, Mrs. Clemens beszél. Itt vagyok a tóparti nyaralunkban, és kezdek aggódni érte. Nem is jártott ma este. A kocsmáros habozott. Nem szokta elárulni törzs vendékeit a telefonon érdeklő feleségeknek. De most az egyszer, mivel Hézel hangját inkább aggódónak, mint bosszúsnak érezte, elhatározta, hogy őszinte lesz. De igen, asszonyom, korábban járt itt, körülbelül két órával ezelőtt. Felhajtott egy rövidet a pultnál. Ralf valójában kettőt ivott. És csak pár percig maradt. Köszönöm, mondta Hézel. Nagyon köszönöm, és letette a kagylót. Tehát a kocsmáros is tanúsíthatja, hogy Ralf milyen részeg volt. Felhívta a Makvány fogadót is, és kérte, hogy kapcsolják a bárt. Megtudta, hogy Ralph hét körül ott volt, amikor együtt vacsoráztak, de azóta nem látták. Következőnek a saját házukat hívta fölmvényben. Interurbán hívás volt, tehát nyilván feljegyezték. Különben is gondolta, ennyi hívás után a Makwine telefonközpontos bizonyára belehallgatott már a beszélgetésekbe. Próbáljon meg húsz perc múlva még egyszer hívni a számot? – kérdezte a telefont központban ülőnő. – Nem, azaz, azaz, azaz, azaz mégis legyen szíves! A központos akár egész éjszaka hívhatta a számot. Ralf többé már nem jelentkezik. A következő hívás lesz Hendersonnak, Ralf egyik makványban lakó barátjának szólt. Jó sokára vette fel a kagylót, már évfélre járt. Majd az olyan ember zavarodott tompa hangján szólt bele a kagylóba, aki mély álmából ébredt. – Halló! Oh, – Ó, már aludt, Mr. Henderson, kérdezte Hazel bűnbánóan. – Sajnálom, hogy felébresztettem. Itt Mrs. Clement beszél. Azért hívtam fel, mert reméltem, hogy Ralph talán magához ugrott be. És elmesélte Hendersonnak, hogy Ralphnak már milyen régen vissza kellett volna érnie az italüzletből, és hogy mennyire aggódik miattam. Mr. Henderson egészen felébredt, és nyugtatgatni kezdte az ilyet asszonyt. Ralph eddig is mindig hazatalált, mondta. De hézzel nem hagyta abba. Előadta, hogy hány helyen kereste már eddig hiába a férjét. A nővérénél is próbálta keresni? Hát, ha Ralph valamiért elhatározta, hogy visszamegy és elmegy Eszterhez. Hazel megmondta, hogy Esztert még nem hívta fel. Henderson, aki már alig várta, hogy visszabújhasson az ágyba, de ugyanakkor segíteni is szeretett volna kapott az alkalmam. – Hát akkor hívja fel őt! – mondta barátságosan. – Egészen biztos, hogy Ralph ott van. – Ó, ez remek ötlet! Bocsásson meg, hogy zavartam! – Semmi baj! – nyugtatta meg hézelt, Mr. Henderson, aki megkönnyebbülten vette tudomásul, hogy hamarosan újra lefekhet, mert attól félt, hogy megkérik, induljon Ralph keresésére. Kár volt így felizgatnia a magát. Biztos vagyok benne, hogy a nővérénél megtalálja Ralfot. Nagyon köszönöm, mondta hálásan Hézöl. Letette a kagylót, és rámerett a telefonra. Esztert felhívni volt a legkínosabb feladat, de túl kellett esnie rajta. Eszter is aludt már, a sógőrnője kérdésére azonban, hogy nincs -e ott Ralf, teljesen éber lett. Miért volna itt? kérdezte élesen. Miért nincs veled? Hézel újra előadta a mesét, hogy ráf elment az italüzletbe, meg hogy már hány helyen kereste. Eszterből éles sziszegéssel tört ki a levegő. Harminc mérföldnyi távolságból is tisztán lehetett hallani. Sejtettem, hogy valami ilyesmi lesz belőle, és mindez a te őrültséged miatt, a te ötleted volt, hogy menjetek ki a tóhoz. Hézel előre tudta, hogy Eszter őt fogja hibáztatni, és futott a hátán a hideg. Mennyiti volt! Hát, ivott néhány pohárral, vallotta be Hézzel vonakodással. Néhány pohárral, el tudom képzelni. Azonnal jelensd a rendőrségen, Hazel. Már régen meg kellett volna tenned, biztos baleset érte valahol az országúton. Aztán azonnal hív vissza, hallod? Igen, mondta alázattal Hazel. Felhívta hát Makvány rendőrfőnökét, ő volt a harmadik személy, akit az ágyából ugrasztott ki. Nem is volt valami barátságos. Bosszús volt a hangja, mikor Hézel elbeszélése után végre szóhoz jutott. Azt hiszem, egy semmiség miatt izgatja magát Mrs. Clement. Szerintem a férje összefutott valamelyik ismerősével, és most együtt tisztnak valahol. Valami ilyesmi történhetett. De hiszem már mindenütt kerestem, siránkozott Hézel. Mindenütt, ahol szerintem csak lehet. Hát ez az, nyugtatta a rendőrfőnök. Nyilván van egy hely, amiről nem tud, és a férje pont ott van. Hézel ebbe nem nyugodott bele. Annyira aggódik a férjéért, mondta, hogy kénytelen ragaszkodni ahhoz, hogy keressék meg. A rendőrfőnök végül is belement, hogy küld egy járőrkocsit a tóhoz, hogy nézzen utána kocsiának. A hangja elárulta, hogy ezt az engedményt csak azért teszi, hogy jobb kedvre elítsen egy hisztis feleséget. Még mielőtt Hézel visszahívhatta volna Estert, a sógornője jelentkezett. – Van valami újság? – kérdezte. Hézel elmondta, mi van. – Biztos vagy benne, hogy a rendőr megértette, hogy komoly a dolog? – kérdezte Eszter epésem. – Úgy veszem észre téged, nem túlságosan izgat. Kibírhatatlan a sógornője, és nagyon veszélyes is. Hézel emlékeztette magát erre, csak azért tudott uralkodni magán. Hát nem én beszéltem rá, hogy küldjek ki azt a járőrkocsit? Eszter csak ennyit felelt. Már majdnem felöltöztem, most rögtön kocsiba ülök, és oda megyek. Hézel a telefon mellett ült, amíg a járőrkocsi meg nem érkezett. Úgy érezte, hogy soha többé nem tud felállni a székéről, és csak arra vágyott, hogy átbabújhasson, lehunyhassa a szemét, és elfelejthessen mindent, amit az éjszaka művelt. A járőr kocsival egy őrmester jött ki. A hátsó ajtón kopogott be, és álva maradt az ajtó mellett, mikor Hézol beengedte. ruhát viselt, tányérsapkáját a kezében szorongatta, és a világért sem ült volna le. – Nem találtam meg a férjét, asszonyom – mondta. – Egyetlen kocsit sem láttam az országuton. A főnök azt mondta, ön tudja, hogy korábban a kocsmába látták, ezért oda is benéztem, de nem jártottam mióta ön telefonált. Hézol aggódva figyelte az őrmestert. Van néhány mellékút is, suttogta. Igen, tudom, azokat is megnéztem. Az őrmester áttette a sapkáját egyik kezéből a másikba, és megköszörülte a torkát. Nem hiszem, hogy aggódnia kellene a férje miatt, asszonyom. Egészen biztos, hogy nem szenvedett balesetet. Hézzel ránézett az órára. Majdnem fél kettő. Ha nem érte baleset, el sem tudom képzelni, hogy miért nem jött még haza. Az őrmester nagyon is el tudta képzelni. A kocsmáros megmondta neki, hogy Ralf nagyon részeg volt. Így mondta, úristen, de tintás volt, de még milyen, és a fejét csóválta. De hát az őrmester nem mondhatta rá feleségének azt, hogy a férje valószínűleg a részegek álmát arusszak ki éppen valahol, olyan aggódva figyelték a nagy kék szemek. Remek nő, gondolta az őrmester, ha neki ilyen felesége lenne, mindig mellette maradna. Aztán arra gondolt, hogy lenne egy-két szava ehhez a férjehez. Elő fog kerülni épségben és egészben, mondta meggyőződéssel. De önnel mi lesz? Lehet, hogy a férje hosszan elidőzik valahol, és csak reggel jön haza. Csak nem akar egyedül itt maradni. Hézel törékeny alakja riadt tekintette, felébresztette az őrmesterben a védelmező férfit. Ha akarja, hazaviszem. Hézzel szomorkásan rámosolygott és elfolytott egy sóhajtást. Nem, köszönöm, a férjem minden percbe megjöhet, és nem tudná, hogy mi történt velem. Nagyon aggódna. Telefonáltam a nővérének, már útba van ide. Az őrmester vonakodva távozott, őszinte rokon szembe érzett a bátor, gyönyörű és elhanyagolt feleség iránt, és a legszívesebben behúzott volna egyet Ráf Clementnek. A tűz vidáman lobogott a kandallóban. Két lámpa égett, barátságos, kellemes volt a nappaliba. Hézzel lassan leült a diványra a kandaló elé, és körbenézett a szobában. Egyedül van. A gyilkosság már befejezett tény. Megszabadult a férjétől. egy -e cigarettára, és érezte, hogy már nem remeg a gyufa a kezében. A rendben van minden. Ura önmagának is, meg a helyzetnek is. Most már csak arra kell vigyáznia, hogy ne gondoljon a -ra. Se a kocsi tetejére, arra a tóból kiálló fekete négyszögre. Elvégre Ralf már túl volt a legszebb évein, ötvenen túl, magas vérnyomással, senki sem számíthat rá, hogy örökké fog élni. Pláne, ha annyit iszik, mint Ralf. Eugene azt mondta, hogy mindig tárgyalagosan kell megítélnünk a velünk történő dolgokat. Most neki is ez kell tennie, és ezt is fogja tenni. Hézzel felállt és közelebb húzta a díványt a tűzhöz. Nagyon fázott. Tárgyilagos volt, tárgyilagos akár csak egy kívülálló, amióta júniusban eldöntötte, hogy Ráfnak meg kell halnia. Kívülállóként reménytelenül figyelte a gyorsan elröppenő heteket és hónapokat. Júliust, amikor még nem volt semmiféle terve. Augustus, amikor Ráf maga mondta ki halálának a módját. Szeptembert, amikor Eugene arra kérte, hogy váljon el és menjen feleségül hozzá. Októbert, amikor már szívesen megállította volna az időt, csak ne következzék be a mai éjszaka. Rálf halott volt. Jó volt hozzá a maga módján, de már halott. Nem szabad arra gondolni, hogyan halt meg, mert elveszti a fejét, és elveszti a saját életét is. Hézzel bedobta a cigarettáját a tűzbe, céltudatosan felállt és körülnézett a szobában. Rendben van minden. Eddig minden terv szerint történt, most már nem szabad hibáznia. Eszter már úton van, bármelyik pillanatban itt lehet. A sógornője jelenti a legnagyobb veszélyt. Minden áron bajba akarja keverni. Hézzel kiment a konyhába, eszébe jutott a fásláda, a kiszakadt deszka és a ládába dugott rospálinka. Fogta a kalapácsot és kihúzott egy szögete a csomagoló ládából, hogy ezzel pótolja a hiányzó szöget, amelyet a veszélyt jelző táblába vert. Miután visszaszögezte a ládára a deszkát, fogta az üveget, és úgy döntött, hogy mégse viszi vissza az élés kamrába. Túl átlátszó trükk lett volna azt mondani, hogy nem vették észre, hogy ott van a polcon. Ráv azért ment makványba, mert nem volt ital a háznál. Ezt hihetővé kellett tennie, hogy ne legyen senkinek sem kétsége felőle. Amennyire csak lehetett, hihetővé kell tennie a dolgot, gondolta Hazel, miközben visszavitte az üveget a konyhába. Minél kevesebbet hazudik, annál kisebb az esélye, hogy rajta kapják. Éppen fel akarta bontani az üveget, amikor véletlenül kinézett az ablakon, és észrevette, hogy a távolból fényszórók közelednek az úton. Eszter. Már nem volt ideje kijönteni a pálinkát a lefolyóba. Felkapta a kalapácsot, és kirohant a favágó tönkhöz a fáskamra mellé. Erősen ráütött az üvegre, egyetlen csapással összetörte, a pálinkát beítt az eső ázt talaj. A törött üveget behajította a bozótba, visszarohant a konyhába, és mire a fényszórók befordultak a kocsi feljáron, már a kalapácsot is a helyére tette. Kinyitotta a hátsó ajtót. Eszter belépett, és jeges gyanakvással ránézett. – "Mit csináltál az öcsémmel? – kérdezte.